Ті, що зі смарагдами. За словами пані Теодозії, ті кульчики – знак гріховної любові її сестри з осоружним Стефаном Живузьким. А гроші, отримані за продаж чи заставу кульчиків, за підозрою пані Теодозії, панянка Рузя витратила на аборт. Соломон Кац усіляко заперечував те, що панянка Рузя у нього побувала. Соломон Кац запевнив пані Теодозію Дзідківську, уроджену Огінську, в тому, що панінка Рузя Огінська ніколи не продавала і ніколи не віддавала у заставу ніяких кульчиків. Теодозія Дзідківська була дуже лиха і пообіцяла Соломонову Кацу великі неприємності, оскільки пані Розалія Огінська після підпільного аборту перебуває в тяжкому стані. Соломон Кац ще раз пояснив пані Теодозії Дзітківській, що панінка Розалія до нього ні з якими проханнями не приходила. Видаток? Незароблені, ймовірно, 5 рублів. Прибуток? Нуль. Дня 25-го місяця листопада року 1913 Соломон Кац виписав із Києва піаніно – для своєї улюбленої донечки Берти за 40 рублів. Видаток – 40 рублів. Дня 26 місяця листопада року 1913 Соломон Кац уклав усну угоду зі Стефаном Живуським про купівлю-продаж другої половини прибулого з Одеси товару за 6 тисяч рублів. Угода підписана Соломоном Кацом і Стефаном Живуським без свідків. Гарантією виконання угоди стала клятьба кожного з них своєму богові. Очікуваний прибуток 6 тисяч рублів. І відповідно очікуваний дешевт за другу половину товару з Одеси становить не 1942, а 2942 рублі. А отже, очікуваний гешефт за оборудку з продажу всього таємного товару з Одеси дорівнює не 3884, а 4 тисячі рублі. Нехай Бог і дух гешефту благословлять цю небезпечну справу. Вечора 26 місяця листопада року 1913. Соломон Кац заплатив шльомі Альперовичу, молодшому синові Гершка Альперовича, 50 копійок за те, щоб він стежив за всіма діями, пересуваннями і знайомствами Яши Каца, середнього сина Соломона Каца. Видаток 50 копійок. А дня 27-го місяця листопада Соломон Кац заплатив 5 рублів кості на прізвисько Шухер і молодшому приставу Бердичева Інокентію Боголюбову 20 рублів за те, що вони попередили Соломона Каца про обшук, який буде зроблено в помешканні Соломона Каца і в його підвальних приміщеннях. В ніч з 27 на 28 листопада року 1930. 13 -го. Видаток 25 рублів. Вписати в графу додаткових непередбачених витрат по гошефту з одейським товаром. Ввечері 27-го місяця листопада року 1913-го Соломон Кац заплатив Кучерові Івану 50 копійок за те, щоб він відвіз його кохану дружину Рахіль і любу донечку Берту, нехай Господь обереже їх від різних напастей, на хутір Ямна, до селянина Івана на прізвисько Тихий. а також 50 копійок за мовчанку. Видаток – 1 рубль. Вписати в графу додаткових непередбачених витрат по гішефту з одеським товаром. Вечора 27-го місяця листопада року 1913-го Соломон Кац заплатив 5 рублів бродязі Хведору Вогластому, щоб він перетягнув одеський товар з сухих складів до складів нижніх. І 2 рублі 75 копійок йому ж на квиток на поїзд Луцьк Київ, що йде через Бердичів до станції Козятин. Видаток 7 рублів 75 копійок. Руб. Вписати в графу додаткових непередбачених витрат по гешефту з одеським товаром. Ранку 28 місяця листопада року 1913. Соломон Кац заплатив Дусі з Косогорської 25 копійок, щоб вона прибрала у помешканні Соломона Каца після обшуку. І 50 копійок Климові Столяру, щоб він відремонтував поламані під час обшуку двері в підвалі торгової 4, де кохана дружина Соломона Каца зберігає варення і квашенину і двері до сухих складів, де також було зроблено обшук.